Pozdravljeni vodaji Zofijnih ljubimcev. Vtorek, 11. oktobra, smo Zofijni medce povabili psihiatra dr. Roberta Oravca, ki se je na našo povabilo odzval z zanimivim predavanjem z naslovom Kultura, diskurs, samomor. Kljub korenitim družbenim spremembam v zadnjih 20letih samomorilnost slovenskega prebivalstva ostaje še naprej so visoka. Čeprav gre za dokaj redek pojav, samomorilnost deluje kot pomemben družbeni problem, ki zbuja zaskrbljenost strokovne in širše družbene javnosti. Pri preučevanju samomorilnosti se ves čas pojavlja vprašanje, če je to problem posameznika ali družbenih okoliščin, kot tudi to, kakšna je povezava med samomorilnostjo in določeno kulturo. V sklopu svojega predavanja je avtor predstavil osnovna dejstva o slovenski samomorilnosti kot tudi spremembe, ki so se zgodile od začetka družbene transformacije. Govoril je o sodobnih suicidoloških teorijah, ki gledajo na samomorilnost kot na proces, ki se razvije v intersubjektivnem prostoru med samomorilno ogroženim posameznikom in kulturo, ki se manifestira v obliki različnih diskurzov. V današnji ediciji oddaje zofijnih vam bomo v posameznih odlomkih predstavili nekatere bistvenejše podarke iz predavanja. Dr. Robert Oravec je doktor medicine in psihiater. Rodil se je leta 1960 v Vojvodini kot pripadnik Madžarske manjšine. V Sloveniji živi od leta 1987. Zaposlen je v psihiatrični bolnišnici Ormož kot psihiater, posveča se raziskovanju samomorilnosti in posledicam psihološke traume. Objavil je več kot 50 strokovnih in znanstvenih člankov, leta 2003 je postal doktor psiholoških znanosti. Aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih kongresih. Trenutno je v procesu habilitacije na Mariborski univerzi. Želimo vam prijetno in miselno stimulativno poslušanje. obromno obrazov, čeprav je to zelo redan pojav, če pomislite, da gre približno za 30 samomorov tu v Sloveniji, na 100 tisoč prebivalcev letno, čeprav štejete, to je približno 600 ljudi. V bistvu vsak danjem življenju se dokaj redko srečujemo s samomorilnostjo drugih ali pa z vlastnimi samomorilnimi idejami.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 z družbenimi razmerami. Tudi, tudi Boris me je prosil, da danes govorimo o samomorilnosti nekako v duhu današnjega časa. Kaj, kaj družbene spremembe, socialna tranzicija prinaša na tem področju? Moram pa reči, da je zelo težko o samomoru govoriti koherentno, tako da potem človek po eni uri odide s tem občutkom, da je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 pojavo in kakšni so, so tisti novi pristopi, ki mogoče objobjajo drugačno razumevanje tega pojava. What are you doing here, honey? You're not even old enough to know how bad life gets. 13 Llego a puesto, voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín. Tengo, no te lo puedo negar, no se me sale la vapita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y chan, -chan en el mar se rían arena, como sacudí? El a chan chan le da papa, limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel trompo que veo y así no puedo llegar. Santo se lo voy para marcaré llego a puerto voy para mayari You mean you can see into my mind? Yes. And it amazes me how you managed to live in anything that small. Torej vi govorim o samoumorivnosti v Sloveniji 70 let. Eh, enostavnega razloga, ker pač statistični podatki, ki so mi doseglivi, uh eh, eh, pač Če pogledate, zdaj od kator se je velika sovjetska zveza raspadla, se je naenkrat pokazalo, da so države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 nastale po razpadu Sovjetske zveze. Zanimivo je tudi to, da te vrednosti se ohranjajo, ki ob temu, da je že več kot eno desetletje od kako so samostojni in živijo živjenje, ki so ga vedno hotli živeti. Torej, ni prišlo do nekih opaznih spremem, čeprav se ogromno dela na tem. Če uh, pogledamo uh, Manžarsko, ki je bila dolga, dolga leta, tam v 70-ih in 80-ih letih, vodilna država, kar se tiče samo samomorilnosti, mačarska incidenca je krepko padla dol. Če bi zdaj vzeli neko poprečje, potem to izpade okoli 30 samomorov na 100 tisoč prebivalcev. Litva pa je tam okoli 60 približno. Natančno ne bi znal povedati. Torej, vidimo, da mačarska in Slovenija sta v štrc, ne, kot nekdanje vodilni na tem področju. Zanimivo je, da v bistvu ne gre za, za vsespošni srednji evropski pojav, namreč Hrvaška, ki velja tudi za katoliško državo s podobno uh, tradicijo v avstro-ogarskih monarhiji, nimajo, uh, nimajo neko iztopajošo samomorilnost. To, kar je še zelo pomembno, da če pogledate potem, moški so veliko bolj samomorilni, kot so ženske.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 To ni en takšen pojem, ki bi bil zelo prisoten, ki bi ga uporabljali mediji ali primer, znanstvena skupnost. Čeprav je silno pomembno, Reč v socialni koheziji se lahko meri varnost življenja posameznika. Koliko, koliko je povezan z drugimi ljudmi, koliko mu je jasno naravni neke skupnosti kako reševati probleme. Koliko, koliko se lahko na nekoga obrne takrat, ko je v duševni Socialna kohezija, kot pojem, se je pojavil potem, ko so začeli raziskovati eh, vzroke za prezgodnjo smrt zaradi srčnega infarkta. In so ugotovili, na primer, Japonci imajo eh, veliko nižjo stopnjo eh, srčnega infarkta kot druge, drugi narodi.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 In mislim, da uh, samomorilnost kot, kot družbeni pojav je zelo povezan s to problematiko socialne kohezije. ljubimci. www.zofijeni.net Vaša bližnica dovednosti I'm not sure what I'm looking for anymore I just know that I'm harder to console I don't see who I'm trying to be instead of me But the key is a question of control Can you say what you're trying to play anyway? I just pay while you're breaking all the rules They've been underline, Devils thrive on the drive that is killed All this running around a hole in your soul like an animal with no conscience repentance and now close your eyes pay the price for your paradise devil's feed on the seeds of the sun can see you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 Something terrible will happen. It's already happening. Uh, yes, I know, but the days are numbered. It's only a matter of time. But I truly believe if we prepare. The naive, George, you weren't brought up that way. There's no hope. Stop saying that. Even if it's true. We can't give up. Uh Chipogena must leave some Morilnos <laughs> oziroma slovenskega prebivalca od 70-ih let do leta 2004, potem nam hitro postane jasno, da nekih velikih radikalnih spremembnih, ki ob temu, da so se vmes odvile zelo radikalne družbene spremembe. Če pogledamo potem tako kot na bačarskem, tako tudi v Sloveniji, tekom 80-ih let je bilo dosti teh kako bi rekel, sprememb v samomorilnosti, ne? skoraj za 100 samomorilcev. Ne? Opazno je tudi to, da če bi se to tako nadelevalo, potem bi lahko govorili tudi o nekem trendu znižanja samomorilnosti, čeprav zaenkrat na žalost to še ni evidentno. Tudi, tudi to razmerje med moškimi, in ženskimi samomorilci oziroma, Samomorilka mi je zelo na da je to vse eno en problem od razlih moških. Če pogledamo regionalno, razdelitev samomora, potem te črne fleke, so tudi najbolj uh, žalostni deli slovenije, ker je tudi največ samomorov. To je Maribor in okolica, to je, uh, je Zasavje, potem Koroška kot taka,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 In on je ugotavljal, da naprimer katoliška religija v revnejših, manj razvitih regijah predstavlja dejavnih tveganja za večjo stopnjo samomorilnosti. Potem vedenski dejavnik je torej antisocialno vedenje, čeprav zelo težko, bi, zelo težko bi najdel podatke, na osnovi katerih je on lahko ocenjeval antisocialno vedenje, ker še psihiatri se zelo bojimo, nekomu prilepiti to krasno diagnozo, da je, da je disocialna oseboljost ali pa socialna. Ne? In seveda to, kar je mogoče še najbolj teh teh dejavnih, to je agresivno in odvisniško vedenje in psihotično stanje povezano z alkoholom. Torej, tam, kjer je veliko alkoholnih delirijev, veliko alkoholnih eternih okvar, tam je tudi veliko samomoro. Seveda so tudi pomembni dejavniki, ki so vezani na depresivnost,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 I think you ought to know I'm feeling very depressed. It's the time of the season When love runs high In this time, give it to me easy And let me try with pleasured hands Take you in the sun to promised lands To show you everyone It's the time of the season for love <sighs> What's, What's, What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be with? Really Rich like me as he take us any time, time any time, time to show to show you what you need to live tell it to this slowly, tell you why i really want to know like here is a dreamer, someone completely out of touch with reality. When she jumped, she probably thought she would fly. A Osaya and that se mi izdi da è zero realna e se immune uh, seasonal mismatch. A uh, to pomeni da depresivnost oziroma samomorivnost narašča takrat ko je neka discrepansa med dolžino dneva in temperaturo oziroma sončno, sončno svetlobo. Torej, na primer, uh, zgodaj pomladi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 Jaz sem bil dežuren tisti danes, imel 12 prejemov. Gre za te serotoninske razlage, torej, da, da vedno gre za neko disfunkcijo serotoninskega sistema, ki pa je tako ali drugače povezan s temi, bi rekel, sezonalnimi ritmi, torej, z dnevnimi, potem sezonskimi in celoletnimi.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 to bila simplifikacija tega problema, ampak vseeno se opaža tudi to, da po nekaj letnem možnem delu pač dekompenzirajo in se razvijajo depresivne motnje, pa še druga. Tako da tudi če pogledate zdaj sezonalno razdelitev, sem moral eh, za vsata leta, torej od 71 do 98, potem se vidi, da je, da je pih, da je vrh maja meseca, ne?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 Torej, tisti ljudje, ki so pod ustrezno medikamentozno terapijo zaradi hude depresivne motnje, bolj redko naredijo samomor. In nas je zanimalo, kako je to v Sloveniji, ki je pač 94 let to leto, kot je ena prelomnica, ko so se množično pojavila ta nova sredstva. In dejansko se vidi ena taka sprememba, druga čarobnija je pač dati odgovor na to, zakaj se je ta jesenski pik pojavil. Ker Če pa pogledamo tako, ne, potem pa izpade tako, da v bistvu ni, ni prišlo do nobene spremembe v, v generalni eh, suicidni incidenci v Sloveniji. Sicer pa so tudi, tudi socioekonomski dejavniki. Način zaposlovanja, naprimer, ne? prej so ljudje bili eh, trajno zaposleni. Eh, jesen, konec naprimer, gradbene sezone, ni predstavljal neko socialno tveganje, če bodo ohranili delovno mesto ali ne.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 je sigurno en pomemben dejavnik. Tudi dohodki, ti dohodki predstavljajo do, za, za ljudi z nižjim dohodkom, je sem predstavlja eno sezonsko obremenitev, zato ker je nakup kurjave, nakupo zimnice, otroci grejo v šoro. To je tisto obdobje, ko se zelo hitro pokaže, da niso več normalni meščani, torej, da, da so zdrsneli iz, iz srednjega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 kot bi rekel, socijalno pričakovanje ali celo kot norma, eh, predstavlja breme za ogromne ljudje. Zdravlja ne je občin. Don't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 Turkom in na koncu, čeprav so jim tisočkrat ponudili predajo in možnost mirnega odhoda, na koncu so odprli vrata in so šli na Jurišne. In tudi, tudi oni veljajo za neko vrsto narodnih junakov, ali pa, ali pa en cel kup mađarskih politikov, ki so na koncu naredili samomor, eh, kot dokaz svoje ne vem, moral, moralnosti ali ne pristnosti in tako naprej. Torej, ni se eno, če se nekdo rodi ne. uh, oziroma privadi na neko kulturo uh, na Južnem Balkanu, ker samomor ni neko posebno junaško dejanje, ampak umor toliko bolj, ne? ali pa na japonskem ali pa na medžarskem. Torej, torej besede oziroma način govorjenja o samomoru tudi nosi v sebi ogromno pomeno. mi smo med ostalim odkrili to, da je v mačarščini oziroma v mačarski kulturi zanikanje eh, uporaba negativne gramatike in pomemben del tega suicidalnega diskurza. Torej, torej, kultura najde način, na kateri lahko poveže neke kulturne vsebine s, primer samomorom kot, kot rešitvijo teh problemov. Zelo zanimivo je, naprimer, da v, v Litvi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 Pa to je vsak dan časopisi so bili s tem, koliko NATO vojakov je bilo pretepenih tisto noč. Kiss my life begins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 zelo pomemben vir tega eh, izrazitega suicidalnega diskurza, ki je toliko različen od, od običajnega načina razmišljanja o samomoru. Zdaj, če tako pomislite, potem hvala oni te, kapčič, profesorci v jubijani, v javnih občilih ne, ne opažamo veliko eh, podatkov ali pa veliko besed o samomoru, zato ker pretirano govorjenje, natančno predstavljanje nekega samomorilnega dogodka, tudi prispeva k temu verterjevamu efektu, ne? ko se ponavljajo kot neki copycat samomori in tako naprej. Ne? Torej, ljudje so dojemljivi za te socialne pomene, ki se pojavijo. V gostilnah, v teh vaških gostilnah pa mislim, da se ogromno govori v tem. To je zdaj postalo neko zbirališče teh loserjev, ki so na poti v samomor tako ali drugače,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 Potem ponudi en družbeno sprejemljiv diskuz samomorilnosti, ki dokaj natančno predpisuje, kako naj človek prehodi to pot. Jaz sem raziskoval poslovilno pismo samomorilcev in zelo lepo se vidi, kaj je takrat v glavi samomorilcev. Da sicer doživajo najbolj hudo dramo svojega življenja, ko morajo pač nekaj narediti, da bi končali svoje življenje,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 poslušati drugega, koliko znamo biti pozorni na njega, koliko znamo prisluhniti njegovi stiski, enostavno začutiti njegovo samogodivnost. Seveda, to je, to je zelo pomembno, da v začetku človek seeno hoče rešiti svoje življenje in, in so intencer zelo usmerjene v, v ohranitev življenja. Skozi išče podporo, išče ljudi, verbalizira svojo stisko, Ko pa pri tem ne uspe, ne? potem pa se počasi začne razvijati ta zares trdi samomorilni diskurs. E, tudi v teh poslovilnih pismih včasih še nekaj zredirajo in spremenijo, Sej me nikoli nise imel rad. Ne? Torej, e, obračanje na primer ambivalentnih vsebin v negativne. E, dokler je človek ambivalenten, torej,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 Do neke negativne resnice, potem pa postane samo mož In še takrat je to zelo, zelo trda naloga, potegniti sprožilec, narediti tisto dejanje. in tako. Ne. Tara, tara, tara, tara, tara, tara.